Лиха сила колотить ним І перегодя випихає на двір У лагідне золотаве надвечір'я Господи, що це? Вижається, чи справді на сусідовому обісті Під акаціями корчиться щось на землі? Над чи нечиста сила звивається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 — Мовчить хлопець, а з рота йому сукровиця, слизота лється. Поло Музика схиляється і дістає землі варену телячу шкуру. — От так наварив, от так наївся. — Хто ж так варить? — Казав йому, обсмалити, але ж не обсмолив, а так і шерстю. — О, шерсті доконала.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 І уже лісовий щеврик летить з височини на ясини.